partimos a todos los FDDN en el megáfono rugiendo al máximo símbolos fábricos cayendo desde el cielo hasta allá el pánico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 radars, una voz reclama al manifiesto dada, llámelo lo nuevo, tribu urbana mamás, más media y más, más, duermen más, en más, chosnas, en loucas, silencio al entrar vengo de estar, codo en barra y en un bar.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 Siempre habrá leyes que me digan no me prohíban, me abonte la multitud sube mi irrita, abro la puerta a nuevos aires que respira Gero, partimos átomos, los efetibienien en el pedazono, rugiendo al máximo, simbolos bálticos, cayendo ya hasta el cielo, hasta el alpático, yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan que negrepito. Gero, partimos átomos, los efetibienien en el pedazono, si estás asquero, partimos átomos, los efetibienien en el pedazono, yendo GABON 15, chicos, aquí te estoy mirando, aquí tengo un pálpito de an, erratiko, joa, BESTE estás en batean. Gaude hemen e, zuekin Eta bueno Berakizue Aztero bezala Ekarri bueno, Mauna ekartzen izkizuegu Ba aste buruak utzitako ber, Berri ezberdinak Eta baita ere ba, bueno, Etorkizunean Berri izan daitezken batzuk Eta baita ere Datorren astean eta datorren egunetan egongo diren berri ezberdinak Eta bueno menn gaude Ibai eta biok Baitugu alazo tekniko batzuk Baina, bueno, lasai, men gaude prezte Zue ez jartzeko, eta bueno, beti bezala Eee, ba, kompetatuko dugu gurekin harremanetan jartzeko dituzuen Bai bat aukera Zerena, ba, bueno, e, hau irratilire bat da Baki zuen, irora irratia zuen ahotsa izan daitekena zuen nahi izan ez gero, eta, bueno, hori dela bere helburua Eta, bueno, ba, gurekin harremanetan e, jartzeko, baki Eh, telefono zenbaki batakagu Beratzi lau, lau ogeita bat eh, Ogeita iru, mar, iruro gehi Beratzi lau, lau bi bat Zazpi 0, 6, 0 Eta Baitare Bai, gaun Eta, imeia, bueno e... Zerazan duga, imeia da Irolaabilduazindominio.net Irratiarekin kontaktuan jartxeko Eta, ba Irratzaionekin kontaktuan jartxeko Garrashica.infoabilduazimil.com Hori da, eta bestela baitare orain zuzenean gurekin kontaktuan jartzeko Ba, egizu desartu irubeikoitza .sindominio.net irola Ba, hori, elbidean Eta hor, ezkerreko zutabean jarriko zue Horra e, horretzen da chat Nahitzen den lekutxo bat Eta, bueno, horreintxe bertan sitioen kurse de modifikazioan jartzen du Atención un programa tecniko Baina, bestela hor txata egoten da Eta gurekin ditzein dezakezue Eta, bueno, ba, besterigabe Eta, bueno, ba, Ja, e, ez dago izugarri bizkat gaur daukaguna zuei ba eskaintzeko, leba berriak esan du ba berri ba asteko berriak izango ditugula eta gero baita ere ba Uribarrira joko dugu, bertan asteburu honetan Uribarri eguna ospatuko baitute Euribarri auzolanean ba, koordinadorak edo antualtuta, eta, bueno, ba, koordinadora hortako kide bat izango dugu gurekin. Ba, bizkata saltzeko, ba, nondik sortzen den, ekimen hori, eta, bueno, eta zera horkitu dezakegun, larri bat honetan, Euribarri. Eta gero, horren ba, ostean ara joango gara, zen eta bertako salaketa taldea, presoen taldeak, Be, e, zabaiako eta langaritzeko e, Makrospetsaren inguruko e, bere e, informea kareratu zuen kareratu du hile hontan eta bueno, ba, informe horren inguruan ba, piskatitze giteko eta kartzele negoraren inguruan itze giteko gure ba, erakarriko dugu aien kideetako bat, salakitako kide bat eta bueno, horren ostean ja agendara pasako gara eta gantatuko ditugu, azte ba, planein ditzake zuen, ba, azte hontan, eta A este burbón. Orida va... de eh? música purxuat y táxico gara. Verría quien. Orida. albiztekin hasiko gara, gaurko garrasiko honetan, eta ba, normalen egiten dugun bezala, errepresioarekin, zer ikusiadokateen berriekin, eta, bueno, esan behar dugu, aske geratu zela, Sabieragirre gazte gazteizarra hostilalean atxilotua izan ostean. Eta, bueno, Espainiako gobernuak gazteizendaukan delegaritzen kateatu zen Sabieragirre hostilalean, amarnaka lagunen babesarekin. Migetaseian banku baten aurkako sabotaia batean parte hartza egotsita, bi urteta egun bateko espetxe zigorrera kondenatu zuten. Horietatik, lauia bete garaatzen gara zaizkiro betetxeko, eta astelena baino lehen espetxean orkesteko agindua ematen zioten, eta larumatgoizea ordea, ba, barri, osa, parkatu, ostiralean, e, paitegian, e, parkatu, de, de goberonoren delegaritzen kateatzea erabaki zuen, eta larumatgoizean, aski utzi zuten, e, ertzaintza eta polizian municipala bertaratu ziren, E, gobernuak daukan gazte izendokan delegaritzara eta bortizki holdartu ziren agirre babesten zeuden erritarren aurka hainbat karga ere gauzatuz e, jendea urruntzea lortu zutenean agirre atxilotu zuten eta horreko kondenaz gain ba, desorden publikoak eragin izan ere leporatu diotekasunetan eta e, Xabier Agirreri elkartasunadierazten ari zen gazte batera atxilotu zuten ustez autoritateari resistentzia egiteaitik eta ba, bera ere aske utzi zuten handik ordu batzutara E, bueno, represiarekin jarraituz Ba, errepidegat mosketagatik Segiabeteko espetxe zigorra ezarri dite lau gazteri Iasku ustaian, gaizka Astorkizaga gazte bilbotarra Atxilo ez ezaten, hainbat ekimen Egin zituzten, hori artean Errepide mosketagat Desobidentzia ekimen hori gauzatza datik Emezortzi jeabeteko eta Semile bosteun euroko izuna eskatu zuen Fiskaltzak laulagun Horietako bakoitzaren zat. Aurreko aztean, e, epaitzekoak ziren e, bilboko epaitegitan, baina defentsak akordioa erdietsi zuen. Eta desordinen publikoak eraitagatik zehia beteko zigorra. Espetxaldia, bi urte baino gutxiagako denez ez dute bete beharko. Gainera trafiko segurtazuen aurkoko delituak hendu diete, hortaz ez dute izunik ordendu beharko. Spam, eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak gaztei bebe, babesa helaratzi eta saratu du... Gaurko Bezalako, bueno, pasar a este Bezalako, epaiak, pasatu, eta, ba, gau, ba, espa, e paiak, e egungo de inguritik campo daudela. Eta badagugu ba esp eh colectivoco Iñaki Peña, Eva e paiketaren ba, valorazio bat edo egite. Horria aurreko astean justo elkarrezketatu genuen eh eta bueno, berak kontatu zigun certan Ba, ze, bueno, epa, epaitketa eta zerretik e, izan zen eta bueno, ahien esperantzak eta bueno, anien etxungo dugu zen izan den emaitza. mia tamabi urteko ustailean, eh ba e, goen, e, Bilboko Gazte bat, ta orduan ba eh ba, bildu batu ginen eta hasiegen herri arresiariforma ematen eta egin ziren e, hainbat e, ekimen Bilbon, e, desobediencia civila Bizkaioñarri eta horrez bueno, orres geroztik egindako e, ba, protestaldian eh ba kargatu zuen e, istiluak sortarazi zituen, violentzia handiz, Zei atxilotu agon ziren, eta ba, atxilotu hoien aurkako epaiketa e da gaur enbendu guna. Ez. Batetik, e, ba, bez aorkesten e, e, atxilotua izango zen gazteari hainbat eta hainbat herritar bildu ziren, eta beste hainbat ba, denetariko ekimenak borutu zituzten bildu inguruan, eta ba, zenbait herrikidek ba, e, gartzelarako bidea moztu zuten, e, aldarrik ba, atzen e, e, e, Euskal Herritarrak eramanen ga ezitzatela, ez. Eta piskat ekimen e, horretan eh e, atzikitu zituzten e, e, gazteak, eta hoien arkako epaiketa da bai. Etorri gara alde batetik, ba auziperatuei babes aurkestera eta bestetik aldarrikatzera ere eh ba, zibil eta politikoak eh e, defendatzeko ahutua egin dugula, pres gaudela eta horretara etorri gara ere, ez aldarrikatzera protestarako eskubidea badugula, moditugula gure eskubideak eta lako epaiketekin ba uste mirela eskubide hauek, ez? Bizkatet eh, atxokogunean jaitsi genuen eh, hor hondarrun herri arresia eh, nola ari den forma hartzen, hor egonzan herri guztia eh, euskal herritarron eskubide zibil eta politika defendatzen eta gaur ere hemen berrirore bildu gara eh, eskubide zibil eh, eta politikoa ohie, defendatzeko asmoarekin eta bizkat gure galdera da ia eh, ba, eskubide zile eta politikoak eh, aldarrikatu behar, behar badira da ba, ez esdirela errespetatuak izaten eta orduan ez dugulertzen osondo epailen papera, zertara tozen alako epaiketak e Euskal Herritarrak eh, eh, haien eskubide zibleta politikoak aldarrikatu eta eh, oza, aldarrikatu behar dituzte epaileek edo justiziarik ez hemen, epaileek egain lanak egiten ez dutelako eta horrega esagati bai dugu, pizkat, eh, kontu hauek, eh, aipaik eta hauek pizkat lekuzkan pokelditzen direla gaur egun testu inguruan eh? e, Uste dugu eskubide osoarekin eh, aldarrikatu daitekela eta protesta protestain daitekela guri eskubide osoa dugu horretarako Bueno, eta aurreko albisteekin, ba, zer ikusia daukan beste bat joango gara, e, ba bai orain espan e, kolektiboko kideak azaltzen zuen bezala, eta aurrean xabieragirre e, gazteizko gaztearen kasuan bezala, ba, bueno, erria resi, akerera ikiziren eta desobedientzia ekin txabate egin zen, atxiloketaren aurretik, eta bueno, ba, urrengo geltokia, iruini herrira izango dela, esan dueleak mugimenduak. Eta, bueno, Espainiak hausit egi gorenak, bos gazten afarren aurkako epaia astertuko du laizter, eta mai atzaren horreita sortzian zen astertzeko, baina, bueno, atxeratu egin dute momentuz. Eta, etorrelitezkeen kondenen aurrean, herriarreziarek itzeko deia egin duelak mugimenduak, Iazkoekanean, zei urteko kartxela zigorra esartzen zuen epaiari elegitea jarri zioten Mikel Jimenez, Xavier Zagardoi, Maider Kaminoz, Ari Tzaskona, eta Luis Goinik eta bueno, Jimenez ekartzenan jarraitzen du eta gainontzeko lauak aske. Segi edoekin jokokideak izatea leporatu ziren Espainiako usitegin nazionalak eta bost gazteek aldizukatu egin zuten leporatzen zizkieten delituak Egin izana eta beraien aurkako prozesua jasarpen politikoa helburu zuen operazio baten ondorio izan zela azaldu dute. Enkomunikatuta egin ziren egunetan torturatuak izan zirela gainera turzuten baita ere. Eta eleak mugimenduak adierazio duenez, ba, bost gazte horien aurkako epaiketak ideien kriminalizazioa izan du helburu eta azaldu duten azioarteko den batera egilek Espainiak adierazpen askatasuna eta askatasun ideologiko orako eskubida aurratzen dutela ba, ori, adierazio dutela, ez da? Eta horregaitik ba, jasarpen politikoarekin eta ideien kriminalizazioarekin amaitzeko ba, e, bost e, euskal gazte haueko abesteko, ba, elkartasun sare bat eraikitzeko dira zabaldu eleak mugimenduak eta elkartasun zare horrek guztiz herrikoia izan behar duela aspin dute eta bueno, maia txaren hogeita iruan, arratzaldeko zeietan, eskube de zibileta politikoen alde iruneko txantre hauzoan egingo den herri batxarrean parte hartzeko dira lusatu du Eta denen artean Elkartasun sari horren formata izaera osatzeko. Bai horrekin batera, eh, azkengo azken orduko berri bad daukagu eh, topatun eta horrela dio antroatuko antolatu, diren herri Arresietarako komunikazio taldeak osatzera deitu dutela. Hemendik aurrean antroatuuko diren herri Arresietan komunikatzaile lanetan aririttzeko prestagoen jendea bilatu eta antolatzen hasi dira komunikazio estrategia sendo batek araipenetik gertuago jartzen gaitu erako. Kompromiso maia eta bakoitzak bere esparrutik komunikazioa indartzeko apustu, apustua doaz. Argazkiak atera, bideo egitatu, sare sozialak zein blo, e, blogak udeatu, edo muntai egiteko pres basaudete idatzi mezu bat errikomunikazioa e, abildua gemil.com Eta, bueno, ba... Mue urrengo geltokia... Bairuñarria denez jakin da, bueno, animatzen dena, ba, ba gizue Eta, bueno, jarraituko dugu errepresioaren kontuarekin, beti, ba, stait, programa osoa bete genezak egolako berriekin, zoritzarrez Eta, bueno, e, ba, gizue, pasan larun batean, plazara ekimena burutu zela Eta herrirak, eunkalagun e, bildu zituela, arria plazan, eta, bueno, Euskaderriko hainbat plazetan Giza eskubideak bidea bakea, Euskal Presoa bak Eusko Larria. hogeita 2232 mobilizazio deitu ziren euskal Herri osoan, situen e, Eusko Herri osoan herria mugimenduak. Bilbon eginiko ekitaldian esan zuten presoen eta haien sentartekoen eskubideak urratzen, direla za, e, salatzeko bildu zirela bertan. Giza eskubideen errespetuari inork prezio politikorik jarres diezai on atera da kalera herrira azpimarratu dutenez. Hildorretan, jendartaren gehiengoak haimat aldeiz bezala sakabanak eta politikoa eten, e, eundarro masazpi, 2006 doktrina indargabetu eta larri gaixo dauden presoak etxeratzeko galdegin dute gaurkoan ere. Errirak, keskak ikusten du Rajoiren eta Holanderen gobernuek presoen giza eskubideak urratzaen aldeko apostuari eusten diotera. Horren aurrean, hilako gehiagorik nahi ez duela diote eta Angel Figueroaren eta Xavier Ropez Peñaren eriotzak dituratu dituzte. Ekitaliaren ostean, ekimen kulturali biltaria egin zuten aldezarreko karetan barrena bertsolari eta musikarekin musikaren laguntzarekin. Eta bueno, haipatu behar da, e, hori arratza, e, mo, Bilbon arratza aldean izan zela konzentra nagusi harriaga, baina bueno, Nogu izan zehar Bilbokoain bat hau zuetan e, egon zirela konzentrazioak eta besteak beste, zalinazioan adibidez komentatzen digute egun lagu ninguro e, bildu zirela. Eta bueno, baita ere alde zarrean, e, hotxarkoagan eta indautxun. Vale. Eta... Vale, Baina bueno, jarretuko dugu ze, orain dik ere ba, ere presioarekin lotutako berriak ditugu. Eta, bueno, esan behar dugu, ba, arantza aurkaregi, ekeatxe bilduko kideak, ba, atazioarkiziaren hau zipetzea mobilizazio sozialetan parte hartzen artze, dutenen aurkako mehatxu, mehatxu bat dela. Eta, bueno, ba, lotxagabek eritzat jodu atazioarkizi, abebekaren aurrean egineko protesta baten parte hartu izana gaitik, deklaratzera deitu izana. Eta, bueno, baziera baten zabaldutako informazioaren kontra, epaiak berak erabaki, erabaki du erkizia usiperatzea ertsaintzaren atestatua jaso ondoren. Izan ere, ertsaintzake zuen inoren orkako zalaketa jarri apirilaren amaikan bebekaren batzar nagusiaren arira kolektibo sozialek egineko protesta gaitik protestartan ertzaintzari eraso egitea leporatzen dio epaiak erkisiari, baina bueno, ba, ba arantsaurra egikesan dio, esan du ba mobilizazio hartan esela erasori egon, manifestarien partetik eta eraso bakarra ertzainen aldetik izan zela. Eta bueno, badabideek erakutsitako irudiek argi utzi zuten esela lasori ke egon eta bueno, pertsona bat ausipetzea inolako oinarri gabe onardezina dela uste du H eh, bilduko kideak eta bueno, ba Ba, tazio erkiziaren aurkako saioa izateaz gain, ba, mobilizazio sozialetan parte hartzen ari di den guztion kontrako mehatxu eta bizu bat dela, gehiatu du eta ba, dela, ba, eta, ba, eta bueno, sal, hori salatzeko ba, elkarretaratzea egindute epaitegian, politik antisozialaren aurka, kriminalizazio horik ez lelopean. Eta krisia... Sortu dutene, krisi horren ondorioak herritarrengan ustean nahi dutela adierazidu baita ere, bakrizia eberaiek eta gero geitu du, bakrizia eberaiek ordaindu behar dutela eta ez e, gaudela presta eta urteko borrokaren ondorioz, lortutako eskubideen aurkako eraso gehiagori jasotzeko. Eta, hildorretan, bueno, kriziaria horregiteko terresna politikoak e, galde ginditu, buru jabetza politiko hori gabe ez baita posible beste eredu sozial eta ekonomiko bat gauzatzea. Eta erkiziari elkartasuna elarazina izan dio eta arenorkako gauzipetzea eredugarria izan den ibilbide militantea epaitzeko zaiakera ere badela gaitsetzi du. Eta, bueno, ba, erkiztazio erkizak berak esan du, ba, ez dela kasualitatea, eusipetzea bebekaren aurkako protesta baten parte hartzea gaitik izatea, eta asitazioa arduradun politiko eta finantzieroek herria suminduta dagoen dakite, dakitenaren adibiderik gar, garbiena da. Eta ea, joketak eta pesoek ondo dakitela bebekaren herria berastazun baten esplotazioa egiten ari direla, ba, salatu du. Eta krisia bankoen eta multinazionalen dirugoseak eragin duela jakinik, politikariek, abarizia hori gelditu ordez dez, langileoi dugun apurra kentxea erabaki dute. Hipoitzeaz gain, hotxan eta iziik nahi gaituzte, baina ez dute lortuko, eta hori bueno, hori da e, tasi orkiziak esan duena ba, bere ausi gain. Bai, eta errepresuarekin jarraituz, ba, urteko kartzela sigorra eskatu dute elkarretaratze batean parte hartu zuten zazpi gazterentzat. 20. maiko martxoko elkarretaratzean epargatu, e, e, urte terdi e, eta lau urte bitarteko ospetxe desigore eskerari egin beharko die a, e, diete aurre zazpi gaztek 20. maiko martxoan, gazteizen suban afarretaren aldeko elkarretaratze batean parte hartzeatik. Ertzainak protestan ari ziren lagunen aurka oldartu ziren, eta saspi gaztea txedotu zituzten hainbat kargalen ostean. Hasiera batean, faltak soilik ezarri zitzaizkien, baina fiskaltzak zigorrak handitzea eskatu du, eta paiak onartu. Bos gazterentzat urtetartiko espetxaldia eskatu du, eta gainontzeko bientzat urtekoa. Eta honekin batera baitaren komentatu e, nahiko genuke... Errepresioarekin baita ere zebri guztia duena, ba, e, kukutzaren epaiketeekin lotuak, ba, bueno, be, pare bat berri izan ditugu, e, aurkitzen dudan... Bai, bestera, bueno, joango, naiz, komentatzen, enta, aurkitzen duzuna jarreteko duzu, eta hori, ba, irurteko kartzelazik horrak, eta... Gehiago. E, best, n, igual desorden apublikona... Hori, mollenengo, e, pasan astean, absolbitu egin zituzte... E gukutzaaren eraizpenean desordena publikoak egotzita zeuden bi auziperatu. E fiskaltsak 22 labetako kartzela sigorra eskatzen zuen Bilboko errekaldea uzoko kukutza gaztetxea eraitzi zueneko protestaren arira auzipitutako bi gazterentzat. Desordena publikoak eragin izan egotzita ipaidu zituzten martxoan. Bilboko zigor baitegiak baina absolbitu egin ditu. Orain arte epaitu dituzten amagos lagunetatik, amabi absolbitu egin dituzte, eta gaientzeko egin, egun da lagarrogei euruko izuna esarri dite. Bai, ga ga Gauzalat geitzea horre, gainera bueno, kukutxarekin elkartasun taldeak, eh, salatzen ari da, horain ba, arteko eh, au, ausipetu guztien forogabakarra izan da ertsainaren bertsioa, eta horain arteko kaso askotan, eh, bueno, ba, gezurbe sala geratu direla agerian epaiketetan, eta bueno, ba, guaurrengo epaiketetarako ere kondutan izatea eskatzen dute. Bai, eta gaur e, bertan jakin, izan, e, aliz, jakin alizan dugunez, e, atera da eskaira fiskala, ba, e, kukutza erekin barruan zoden e, pertson entzat, eta e, oge, hain ba, ba, bueno, pertsona bati, E, urteko espetxe zigorra eskatzen diote Eta bestei hogeita amar hilabeteko espetxe zigorra Eta bakoitzari beratzen da iruro euroko izuna Eta bueno, ba, oro, dena elkartuta, hogeita 2 mila talaro gehi euro ematen du e, Eta baitare komentatzen dute Ba augustia salatzeko eta baita ere adirazteko baren komentatu duguna momentu diren epaiketa guztiak oia oh, guztiak absolbituak atera direla eta e, ertzenen atestatuak azkenean gezurrutxak direla e, bazta egit ba argitera ematen ari dela ba hori salatzeko datorren ekainaren seian e, gozteguna dela, arratzaldeko saspite hartzitan manifestazioa izango da e, Bilboko udaletxetik E, eta sabinetxera arte egingo duela ba, mera ibilbidea. Eta, bueno, ez dakit e, berri gilego metuzun honekin zer ikusi izan dezaketenak? Ba, ebon, bueno, nire partitikolan e, eta errepresioarekin zer ikusi adokan askaren gobat, eta, bueno, ba, inigo gogoan ekimeneko, herri ekimeneko kidek, ba, lerdiekin bilduko, bilduko da poliziar eduari buruzko estabai bultzatzeko, Eta esan berdugu ba bueno, eh, inu gogoan herri ekimenak ba valorazio gasigosoa eginduela inu goka bakasen hilketaren lehen urte urrenaren arira antolatutako ekimenetaz. Gozoa polizia eredu ustel honen inguruko hausnarketa lehen lerrora pasatzea lortu dutelakoan direlako, baina gasia ere polizia ereduan aldaketa gauzatzeko ardura duten agintariek eskaera horri entzungo horri egiten jarraitzen dutelako eta urtzi ostolasaga herri ekimeneko kideak adierazi duenez, Ez dago ulertxerik oraindik ere ja, jarrera oldarkorrez, gomazko balaak erabiltzen jarraitza. Idenfikazio zenbaia gerikorik gabe eta urpegiaez estalirik eramatea, Eta zer gehiago pasa behar da galdetzen du. Geldotaun gildot, gildot, horren aurrean inigo gogoan herri ekimena ez da geldirik egongo eta gaia leaerrarazsteko autua egin dute oharrarazi dute eta benozz joko o amaitzeko. Eta estabai gizarte zibilari zabaltzea lehentasunezkoa dela iritsita gazteizko lege, lege biltxarreko alderdiekin bira erabaki dute. Parlamentua ere estabai horren sustatxaia izan dadin. herritarren eta eragilen ekarpenak bideratu ditxan eta horrekin guztiarekin estabai da gauzatu dadin. Eee... Eta, bueno, abitartean beste bide batxu joerratzen jarretuko dute, eta horretarako herritar guztien laguntza eta usolana beharrezko jo dute. Esaterako, inigo kabakaz kronika duen da abierta dokumentala, izkuntza ezberdinetara itzultzeko. Dagoeneko euskara euskarazien katalanerako aspitutuloak jartzen ari dira, baina mundu osoan zabaldua li zateko, abeste batzuetara ere itzultzea ezinbesteko ikusten dute. Eta bide berean dokumentalaren aurkezpen eta itzaldi birak antolatzen asiak dira Euskal Herriko eta Estatu Maiako txoko ezberdinetatik. Vale. Bueno, eta gure represio blokeaia e, bukatu txatemango dugu eta ba, izi hartzeko abestitxo bat jarriko dugu eta gero beste moto batetako ba, berriak komentatuko bizkizugu. Autobidearen subibidea 2000 eta maseirako desagertzeko eskatu dute errekaldetarrek Badakizue, ba, azte burrunetan, e, bueno, ba, Sabino Aranako bilboko sarbidea itxe egin dutela, eta sarbide berriak irek dituztela, baina, bueno, ba, errekalde berriak irek dituztela, baina, bueno, ba, errekalde berriak ere, errekaldeko ausolkartak, ba, nifestazio jendetsua egindu gorgoizean, sorionak basurtu, autopista anpola errekalde 2000 eta lelopean, hauzo gainetik igarotzen duen subibidearen eraispena eskatzeko. Eta oso habitan banatzen duen viaduktuaren eraizpena Foru Aldundiak eta Udala kausoarekiko duen sor historikoa dela deritzote eta basurtukoa behera botatzeko lanak abiatzeko denbora gutxi falta den honetan, epea jarri dute subibibidea bibidea eraizteko 2016erako errekalde autobidrik gabe nahi dutela, aldarrekatu dute gaurko mobilizazioan. E, parkatu, zapatuko, mobilizazioan. Eta 2006, eta 2006 artean errekalde gaineko zubibidea, gara egongo zela, hitzeman zuen 2006an, baina Sabino Aranarekin gertatu bezala, epeak lusatzen joan dira, urtetik urtera, eta saia dirudi, Jose Luis Biluaok agindutakoa betetzea. E, azken, normalean badakigu gizononek Zaten duen, egiten duen bakoitzean Zaten den bezala, ogiaren presioa Egoetzen dela, ez? Eta aurrekoan esan zuen bezala e, Gipuzkoan Laister e, komuneko paperi gabe Gera itezkela bota zuen, ba Ikusi genuke bere, bere Promesa guztiak eta bere be, Betetzen diren ala, ez? Eta, bueno, ba, autobideak ausu asuntzitu zuen, bitan satitu zuen, gure irudia kaltetzen du, kutsa egiten du, eta zeharu arrizkutsua da, salatu dute errekalde berriz ausoko, auso elkarteko kidek. Eta auso elkarteak urteak daramatza autobidearen eraispen aldarrik atzen, baina azken hilabeteotan ekintzak abiatz, ek, abiatzea erabaki zuten instituzioen utzikeria ikusita. Bai, eta bilboko udare txarekin ba zer ikuse dituzten e, gauztekin jarraitzeko. Ba, erartekoaren jodu EH Bildu askunaren gobernuaren gardentasuneza salatzeko. Gobernu batxor, e, batzordeak, aholku batzordean, expedienteak ikuskatzeko traba jartxari ekingo diola salatu zuen bilduk aurreko astean. Irigintza zaieko zuzendaria zen Mike Loziok sinetutako azkena agindu honek goiajo duela iritzi dio EH Bilduk. Hori dela eta talde subiranistak erabaki erartekoaren gana jotzea oposizioari jartzen zeitzkion oztopuak salatzeko. Kesa aurkesta urretik Ibaibarriagak Ibai gogoratu du azken honetan esagotu izan diren hainbat elebentuk Bilbao Ria 2008. Kitatzeko prozesuak zein iberdolarekin ziatutako hitzarmen negargarriak bestaik beste agerrian utzi dutela iriarekiko EAJaren kudeako eta txarra. Eta orain, gure salaketak agerrian uzten du gardentasunari lotutako mitoa pitatzen dela ere. Gaineratu du sinegotziak. Ibaibarriagaren iba, ibai esanetan sinegotziek espedienteak ikuskatzeko duten eskubidea bermatzeko arartekoaren gana izatea tamalgarria dela. Ekin honen bidez, bilduk udalak hainbeste inbeste arropusten eta saritua izan den gardentasuna egia bihurtzea nahi du. Bueno, eta beste e, ahimaz e, berriekin jarraitzeko, ba, sinadura bilketa e, abiatu dute aztena guziko kontzertua txurdina, txurdina gara eramanez ditzaten echange.rg webgunean argitaratutako eskaerak halako jaialdi batek Europa Parkean eta inguruko bizilagunengan eragin ditzakeen kalte handiak kontuan izateko eta suoitzik esmozteko galdegin dio udalari. Udalak jaietako kontzertuak txurdinagan egite erabaki du jai batzorde mistoaren iritzia kontuan hartu gabe. Udalak astena gusiko kontzertuak txurdinako Europa Parkiera eramateko hartutako erabakiak polemika piztu du iragarpena egin eta berareala. Ja Tsebildu gogor gaitzetzi zuen aldaketa. Jai batzorde mistoaren iritziaaintzat hartu gabe hartu delako. Baina udaretzetik kanpo ere aurkari ugari jasotzen ari da azkunaren gobernua. Izan ere, John Benjamin Rabago bilbotarrak sortutako eskaerak dioenez, Europa Parkea otsarkoa gatzurdinaga santutxo eta boluetako bizilagunek duten gune berde bakarra da eta halako handi batek kalte ugariak eta osona barmena eragin ditzake. Hala nola iriondasunen austurak edota loragategianen ondamendia. Horrez gain jaialdiak sortutako ziginkeriak oso arrizskutsua izan daiteke parkearen erabiltzaileentzat. E esaterako beira botilahaustuak, ume eta animalientzako dio benjaminek. Argudio horrioi guztiei inguruko bizilagunen jasanberko luketen zaratak eta eragozpenak gaineratzen dizkio, eta azkenean kontzertuak bertan egiteko erabakitzen badu zuhaitzikez moteko esezgatzen dio udalgobernuari. Alternatiba gisa, gune itxi eta irekiak proposatzen ditu. Bilbao Arena, San Mames Barria, Bek, Sorrotza Urre, Boruditako Santanako Zabalgunea, kobeta Kobetamendi edo hartxanda besteak beste. Eskariaren lehen elburua, bimila sinadura biltzea da, eta larun bat iluntzean amarrak aldera mila eunda larogei sinadura zituen. Ba, sinetu nahi badimaduzue, hori ba, egizue, tg.orgweb junior eta baita ere berankan ikusuli izan dugun bezala ba ja gaur bertan hasi dira eh ba udaleko langileak hainbat suites mosten e, txurdinagako Europa parkean Bueno, ba, urrengo maiatze deno gaitamarrean e, Euskal Herrian konbokatuta dagoen greba orokorra ba, patronalak mereziduela aldarrikatu dute sindikatu eta eragile sozialek eta bueno, ba, azken lan reformek emandako errastasunak baliatuta murrizketak eta kaleratzeak onartu dituzte salatu dute e, konfebazken egoitzaren atarian salatu zuten e, pasan aste artean Eta maiatxaren nogeita marreko grebaren deitzaiek ba, mobilizazioa egin zuten kuntxaban konfebazke eta jaurlaritzaren egoitzak lotuta. Eta, bueno, ba, e, mobilizazioen nenostean ba, prentxaurreko txoa teman zuten eta igor mera esekako kideak ba, deitzaien izenean adieraz zuena agarriko izuegu. patronalek bai euskal Euskalleriko patronalek eta baiter Estatu mailakoak krisia baliatu dute beai jeetekinak areagotxekolan erreformaren abantaia guztiak aplikatuz, enplegoa suntxituz, prekarizazio areagotuz eta ur, urte asko irabazi ditugun eskubide guztiak lapurtuz negoziazio kolektiboaren blokeoaren bitartez. Patanaen e sintasunari aurre egin behar diogu eta aurre egin hal diogu. Horrese aur argi eta garbi esan behar dugu alternativarik badaukagula. Horrez egatik, e, urrengo aste eta hilabeteetan Euskal Herriko eskubide sozialen gutuna abian jarriko dugu eta hilabete honetan bertan bi ekimen oso garrantzitsu ditugu e, ba, eskubide sozialen gutuna e, indartzeko. In Alde batetik, maiatxaren ogeita bostean burutuko ditugun e, manifestazioak lau iriburuetan eta beste batetik eta nagusiki e, Eta marrean egingo den deituta dagoen grebarokorra. bilakatu atu behar dugu bi, bi ekimen hauek, bi deialdi hauek, ba, gizartearen erantzun potolo batean, izan behar da, uholde bat patronalaren eta gobernuen kontra. Todos estos rekortes sociales y laborales... Lo único que están... Ota orain bestelako albizte batzu behi elduta, diren albizte batzu behi Ba, komentatuko dizugegu gaurko egegunez zarauuzko arraio Irratiak zazpi urte bete dituela. Zaozko putzuzulo gaztetxean sortu zen arraio irrati libreak zazpi urte bete ditu aurten, Le, ba, ori, lehenengo irratzaioak emitzen hasizira nitik. Urte guzti hauetan zehar, radiogile alderdi sindikatu eta musika talde handana igaro direla abertik adiera dute arraio irratiko kideek baino ga ordaino, Egin duten bidea gazigozoa dela ere azaldu dute. Horren adibide, irratian ibili zen kide baten atxiloketa aipatu dute. Eta eundaka kilometrotara bizibaldintza gogorretan bizi dela salatu. Zazpigarren urtemuga ospatzeko, hainbat ekimen antolatu dituzte zaraustarrek. Gaurko egunez adibidez, irratzaio berezi bat emango dute. Eta hilaren hogeita iruan, gazteizko alabedi irratiko kideak irrati libereari buruz hizketan arituko dira. Ba, putzu zulu gaztetzean. E, amaitzeko, arraio irratian parte hartzeko deia lusatu dute irratiko kidek, norbere gaitasun eta indarrean sinetxiz gero, ba, proiekturik zaienak ere aurrera atera daitezkeela uste baitute., Bueno, eta berri honekin ja... E, musik... M -m -m -m -m, berri honen hostean, ba, musika pixka bat jarriko dugu eta gure eguneko lehenengolka gresketatua harekin ba, kontaktatzen zaituko gara bera Uribarria ausolanean eko kide bat da eta ba, lehenen kontatu bezala, ba, larun bat honetan ospatu gugute Uribarriin Uribarri eguna eta ba, pixka bat komentatuko dizkidute ba, ustelako ekimenak edo eite dituzten Uribarria ausolanean ba, plataforma edo ekimenean Eta mausa, apresenta, no boberda Cagados, no duerme, duerme Cagados, no duerme, yo tampoco lo Siento, no convierto, no oro todo lo que toco Saco los altavotes a la calle y suena música No puedo irme a dormir temprano Vivo república y escribo para recordar que vivo, esperando el recibo Del karma no me duermo, siempre activo La vida tiene tanto con frenzernos por delante Café por vena, porro, rapi hasta que el cuerpo aparte Las de Coimbra ya me han visto el culo. Es imposible no crear un vínculo. Viendo a Marqueteres sin haber dormido, con esa sonrisa que porta el que se despertó en tu nido. Ya la faena, no entiendo cómo está tan buena, sigo en mi mundo donde aguanta castillos daren en pie. Raperos de Maús no se arrodilla no quieren vivir dentro de una caja de cerillas. Se han cagados ha no duermen. Bandido, bandido. No olvido, no olvido. Bueno, Baina ba, dugu telefonaren bestaldean e, Uri barria ausolanean eko ikide bat, dira, eta bueno, e, agortuko dugu e, Gabon? Bai, Gabon Onda entzuten da? Bai, bai, bai Ba... Ba... Bueno, azteko... Txone, uff... Ni segundu bat... O lana... O igual, bai... asteko lehenengo eta bein Igual komendatu... Hai, aldi guztu ez da gite... Eta torren arun batean... Uribarri egun ausbatuko duzu e, e, ba, Uribarri, eta antudatzen dugu Uribarri ausolana kart, bueno, koordinadora edo plataformak, eta zer da Uribarri ausolanean? Bueno, Uribarri ausolanean, Uribarri ausolanean, e, Uribarri <coughs> ausolanean da, esplataforma bat, auskornadera bat, esken batean, hor batxean gara ausoko ahenbatera gildo eta, uno. Eh, era natural batean, eta legin da gara, artean, auseko kontuak, horre, ateratzen, zera, o mankomunean ditugun gauzan. Apur batean ausolaneko filozofiarekin, baina ez batean, e, hmm. eta, eh, noizte, eh, noizte du gara maten, koordinadora edo antelakunde baten izagera. Eta, noizteik, noizteik funtzionatzen du hori barri ausolanean? Ba, zuen, duela erudu bat urte, Ba, dola urte barriñak, apur bate, ba, batean azeko, eta dola urte jazegoen herri inguruan eusoko taldez berriñak apur batean bat egan azteko eta dola urte bai hartu zen erabakia Eta lehenengo ziren eta lehenengo kimenak Eta zemota dako ekin menak jera zue aurrera? Eta bueno, apur bat duetalde dagoitxak eramaten du beri inguruko gauzak, eta eskatzen du duetaldei apur bat laguntzea gauza karrea eramateko. Eta gero amain komuniko aktivitatea baita ditugu baita, guri barrio zelena. Eta zelena eguna, e, egan, e, salari bat honetan eguko duguna. Eta dugu e, egin ditugu gausen artean, bako metaldiak ekarri zuen. Ba, seksu darkearen arkako protokolo bat marka martsan ipinigen duen, eta hori izan zen planetariko bat, gero ebaiko horrikan eta Euskararen den aldeko jeuetan ba auskara taldeak zerbait anturatzen duen, beste taldeen balaguntza jasotzen du eta e, hain balaguntza egin ditu, eta aurten hirugarren aldiz ezken du guztiun haman komunian, baja txiki bat lehen ingurtean izan zen nola baiteko zela esgun elakalean, eta a, aurten migarren aldiz zer espatzen Nogu Uri Eta... Eze alderdi positibo ikusten diozu e, Uri Barri auzoranean egin menari ze... Zagit, e, iru urtea guetan, zagit ze motatako aldaketak nametu dituzu auzoan edo... Ba, Bona, e, auzor erlazio nire barri hau saleneko kidea izatea euskara, enta, euskara taldea, arrekti, eta aldearen kidean eta lehen guk bakarrik egiten egite, egite, nire egiten nuzak horren bezetan aldeekin egiten duguna ba, aukera dokagu bagoza politangoak egiteko eta zabalagoak hau e, e, zuari eta altzen gara eleko godiagotara e, badirin ezagorten egiten dugu flasmo flasgut, fea hundi bate korrikaren alde eta ba, esan bezagun hau e, zuenaren bezetan aldeekin batera ba, aukera dokazu ba, mere agora es ganalciko. aldetik ez o bidean atletiko estan esa talde bat e, zer egin dezaken edo haman komunean iputzen denean, ba ein bateragilean e, ba jendea. Sí. Eta, bueno, baduzue eh bueno, meter ez taiki e, auzoan e, egon zen e, bueno, eraindi vuelta cada bien proyecto garantechu bat, eh zait e, Uribarri gauzulanean, eh, Patakonen proiektu erekin zenolako eh, arremanatu zuen edo? Bae, bueno, ba... Ezeko erekin horrek izteria galuza adeko, oza Duela... Berroita maret bat urte erekin zen, eta gau zen erarri gau bat urte A marca de pare bat, guretxeak eguzul karteak ezkatu zuen Bera erabilpena eta iaukatu izan zen, eta ariaz Barri piztu ori barriko preso Ekimenak ori Gaztelako satuta oso Gaztelako satuta okupatuson. Ordan okupatzen horretan eh protagonismo gaster dizu ama ere ba ba madezio ba, ke ordezko orde, dut sentitzen goinen. Ba, talde guztien, ba gutxiago do, edo gehiago apartartu part hartuenen ba beste ba, laguntzen. Eta bueno, xa zumo salo Desalojo eta okupazioa erreneo ostean Eta horri esker, ba, galak lortu zuen e Galak lortu zuen Erekin eren lagapen Eta galak Ba proiektu bat errepintzeko enpresen zer... Gune bat, mm -hmm. eta gok edo dugu, ba, bueno, enpresen zorguneak dipintzoaz gain, ba, badago laukerabe bai e, ba, oso gide hori lekutxo bat duzeko. Mm -hmm. Eta hori da, ordena eskatzen, eskatu dugu formalki eta predietu bat egin dugu, eskaitseko esotan noa, lebingo eta lebingo planta. Eta gero ez genuke, genuk beste lau planta uralarren proiektu lan konstruktora Edu guztintsako lekua dago larrean. Da. Bai. Eta bueno, da, eh larumatu honetan izango zue e, Uribarri eguna auzolan eguna eta Dere. zer antolatut duzu? Zer aurkitu dezake guribarrin? Bueno, ezko lehenengo goza, da, eta batakon proiektuaren inguruan Erojabal e, e, erekina ura la que pido en modales son de un semana y ahora mismo baiteko eh irripapen bat de sergin daiteke erekin horretan Eta har horre, mm. ba bueno, ba ditugu ai mataier eh beres eh, egun eh, ezin direnak egin edo egin bar diren alokos berrietan eta hor eh, batuko ginkuz, Gau eskola, gauri barriko gau eskola, emango duen klase bat e, Dero gode dain bat ayer, ez dakite gantza taierra, kurontza taierra, taitxia Eskal pusika atrezna taierra eta abar luze bat Horretak gaime bai, erretak e, gaime bai, ba, bueno e, Deko godez nola baiteko ideologia, ez eh, dakite, elkartru kaketa eta Gertuko ekosleia eta komertsantei laguntzeko asko gozean, irengo dugu konbertzio, bueno, ez merkatu dugu eh txiki bat eta etorriko dira hein bat jendea ba, duena produktuak, bai esnetik kooperatiba produktuzkoa ba, de la eta erango da, zuzakete bat, hori produktu naturalen da. Eh? Eta, eta oso garrantzitzoa dena eta berritzoa dena da, erango dugula eh, ausoko komertxe eta horri erango dena da, aprobat bat bultzatu ba, ausoko komertzioak eta horri ausekideak ba, lagatzea, Zentri Komertzioetara joatea eta jarretzea erozen eh, osoan eta bizitzan moten osoario. Gero baskeri populare ingo dugu Eta ratzalean egon gozura hainbait iztaldi Esnetik Eman gozut, biko duru, biko duru, harkatu Gero ahimenean arzuan daukagu baratzea eukupatu bat hori hartzalako magalean Eta ariak emango eh, dute iztaldi bat Eee... Goizan, bebai, eguno zaito zuetak dut Eee... Gana susen anioo transmititzen, nire de gracia ¿Sí? Eta bukatzeko deguna Eee... dugu pintzo poteo bat Eta... Eee... Eusoko aur, aur, zagarnetatik Ba, bultzatzeko, bebai, ba... Milbora jetzi barrean, bai, e, pasatu da osoan Eta eusoko zagarnak bultzatzeko Ba, oso ondo, joe, denaiko eskaintza Eskaintza potente, ez? Eh, Zagun horretarako, <susurra>, armatearako Eta bai, horretan egin dugu gara Bale, ba, egite, ez ergeiago komentatu nahi badin baduzu Bukatu baino lehen? Ba, ez bakite E, e behitza aurri barriko ausokidei parte hartzeko horretan, erretan Ba, gukantolatzen badin badugu ere Ba, ausoko, ausokide guztientzako saude dagoela eta Bilboko bestien honore etorri nahi badin badugu Gurekin guna pasatze gara, da, onbiak eta dago baita Bale Esquerri Gascot, a Ani Mosco Vale, esquerri Gascot, la rupa te da en el busco de Vale, venga, ah, bon Baile, Eta horreko astean komentatu genuen bezala, e, duela aste pare bat salaketa kolektiboak argitara aterazuen ba, zabaiako makrokartzelaren inguruko txosten bat. Eta horren harira, ba, saetuko gara orain segituan, gure eguneko bigarren elkarrizketatuarekin kontaktatzen, bera salaketako okidetako bat da, eta ba, esan bezala ba, txosten zabaiako makrokartzelaren inguruko txosten honeta esmintzatuko gara berarekin. Bueno, eta gurekin dugu, esan bezala, biege, gureguneko bigarren elkarrizketatua. Ya pa, vera salaketa kolektiboko kidetako bada, eta bai gabon entzuten ez da. Bai. Vale, cierto. Ba, bueno, eh aurkespenean komentatu dugun bezala, basurekin zurekin gaurkoan hitz egin nahi genuen ba salaketa kolektiboak eh Zabaiako makrokartzelaren inguruan atera duen txostenaz. Bueno, eh, komentatzen ibile garen bezala, hau aurreko urtean argitaratu zen baten jarraipen bat da, baina, bueno, zer horren importantea zabaiako bat kroka hartzelaz, bat txosten bat ateratzea? Ba, bueno, hori, esan duzun bezala, eh, e, tenau, ba, bueno, txosten honen puntu batzuk, ez dira berriak, ez zogitxarrez, Ba, salatu berduguen gauza bat da, oraindik salatu berduguen gauza bata, da, ez? Derragatik bada zabaltze e, eta eguneratze prozesu baten ondorioa, ez? Baina bueno, e, e, urpean aurkeztu genuenetik orain arte, ba, egoera ez da hobetu, ez, ez? Eta bueno, karzela hor jarraitzen du eta eta hori egoera, pues e, ba, e, txarrago Albazán mm -hmm. da, ez? eta, bueno, ba, eta, orokorrean orokorrean kartzelaren inguruan ezatea, ba, bueno, e, mo, ez da egit, guztiz modernoa dela e, ba, arlo txarrean, ez? Uh -huh. Ota, ba, e, digitalizatuta dago dana, eta e, mekanizatuta, ez? Ez dago iatraturik funtzionarioekin, uh -huh. eta, bueno, ba, horrek eragiten duen kontrol eh bazakit eh sentipena edo, ez, kalean ba, uh -huh. bezala, ba eh ja, siau, ba, e, ateak irekitzen dira bakarrik, itzen dira bakarrik, eh uh -huh. e, ba garitan dauden funtzionarioa, funtzionarioak ez ikusten, tintatuak daudelako kristalak eta uh -huh. eta barrez. Bai, eta Galdetu behar nizun parkatuko diaz eh? baina precisamente Bye. hori ez, hori eza ipatzen ba, digitalizazioera onen islada bat dela ez, ba, makrokartzela honek dauka itxura edo, eta grau, benzi precisamente galdetu behar nizun ea zertan datzan makrokartzelaren kontzeptu hori, igual guk kanpotik ikusita edo entzunda itz hori pentsaten dogulako simplemente hori ez, kartzela handi bat dela, eta, eta listo. Ez? baina beste danak bezela. Ta justu hori Arizianarekin nai, o osea aipatzen ari zinen guztiorren ari da. Ba, nahizbait konturatzen gara estela horrela ez? Ba, hori, bueno, bai, osea, Criston cárcelari hori egia nere eta holan baina da. Orain egiten eraikitzen ari diren cárcela guztiak kolakoak dira, ez? Eh, ba esatzen duena ere, pus, azkenean e, Kampoan gertatzen den, oza, bueno, ba, antzeko, da, baina askoz, ba, ezakit, oza, como kontzentua, ba, ez, ba, izartaren uh -huh. kontrola, baina ja, klaro, oza, azako, ez, ezakit nola esan. Ba, adibidez, bueno, esan esan, parkatu, parkatu, segi. Parkatu. Ez, ez, ez, ez, esan, baze. Ez, ez, ez, adibidez, e, hola, txostena, txostena irakurrita eta e, haipagarria iruitu intza izkidan gauzetako batzu zuzian, precisamente, ba, supuestamente mm, es gainera hori komentatu dizudan ba kanpoko jendeak hartu dial diogun itzurarekin bezala makro den gauza bat bes pues handitzat hartzen dugun es ba zela aipatzen duzuen bebai ba esanguratu bezala ba, espazioen gero eta murrizket handiagoa, ez? Pareten right. gero eta altu handiagoa patioen estu estutasun gero eta nabarmenagoa. Da horrek daukan eragina be bai antza, ka, nik hau jakin beste zurekin irakurri arte txostena. Horren eragina, ba fisiolo, o sea, eragin fisiologikoak, ez? adibidez, arritu egin nau bazelan, ba hori koloren pertsepzioaren gabesiak sortzen direla ta claro. Mm. Claro, claro. bai eta eta claro, eske azgenean zaus ba, e, handiagoak dira eh langraitzekoak baino, es, uh -huh. baina e dituzte normak askoz luciagoak tira adibidez orduan oizko izaten duzu na uz ikusten duzu igual zeruchos bat, añasduzu ese bez ikusten ez ez duzu orduan horrek azkenean claro pues eta eta eztau kasu es es ikusteko eta eta ateratzen zarenean patiora pesta mm -hmm. da claro azkenean joder pues eh, harremantzeko gaitasuna, eta guzti hori eske eta, uh -huh. eta gero hori izaten zenuena, bako lorena, eta bueno... Uh -huh. Eta esan beharra dago, hori ba, kartela oso, oso handia da. Eta, bueno, da... Zartu e, pues, ja, nahi zituzten... E, Horein dauz, zazpide honpreso dolan, eta zartu nahi zuten bikoitza ez. Uh -huh. Gauza da, e, ba, murrizketen ondorioz eta holan, ez zutela... E, lan publikorako, eh, bueno, ba, oposaketak edo egin, uh -huh. eta eta ezagonez funtzionari horik ba, presoak dauz eh, pilatuta. Uh -huh. Ez dauzen modulo, irekita dauzen moduluetan, pilatuta dauz, ez ba, e, e, komparti, ziaga konpartitzen, eta holan, uh -huh. Eta, claro horren atzean dago ere, e, ba, pri, privatizazioaren eta mamua ez. Hauze, uh -huh. horre, ba, gobernutik ertuko enpresak ja, ez egindola, esan, flotandoz erazmanoz, e, ba, ja, eskua sartzeko horretan eta, eta, eta klaro, pues, azkenean, badakigu ez eraikuntza eta eta, oraindik kureak eta ez, baina, bueno, badalak rizton negozioa ez. Ozea, dira ez, Frantzian, Uh -huh. enpresa pribatuek privatuek festionatzen nituztek hartzelak, edo amene e, puz, e, zente, zentros menores eta olakoak ere ez. tarduan, uh -huh. klaro, dago oza, horre loturaren bat, badago ere bai, eta aipagarria iruitu zait eta hain funtzionarioen kontua komentatzen duzula uh -huh. e, ez dakit be, zer ze, ikut zirik igual izango duen pilak eta horretan edo baina, aipatzen duzuek be bai, karo hauek aukera daukatenez es, siakaso beste batera joateko eskatzen ari direla es, trasladoak, osea funtzionarioek best dutela lanik egin nahi antzaden es, es? Me, zabaian, edo aldi izan eskero nahiago dutela es, joan. Ja, yeah. ba horren inguruan ez askorik uh -huh. e, egia esan, baina pf, izan daiteke. Eh, Dinote Eta... es, helen justori ari zinen eskomentatzen, ba, pentsatot irakurriotor nun bai yeah. txostenean, ta... Ba. Ba. Bueno, Arrigarria eta, bueno, bint, ose, jodiera, askorra, alduenak alde egin al egin yeah. nahi du eta ba, besteak bitartean nizorratzera. Eta, yeah, eta, bueno, eta hori, e, mm. jarraitzene kartzelaren e, tamainagaz eta holan, gero mm. azkenean, claro, dago leku pillo bat, baina e, kartzela berri hauetan egiten dena da, oza, perrezoek egiten dute bizitza osoak beren moduluan. Hah. ez dira beste moduletako presoek hasi harre Ez dute kontakturik beste moduletako presoek ask, e, preso e, jarduera guztiak ba ezitzaileak badoa zein tailerrak edo dana, eh me dico ere dana egiten da modulo horretan, ez? Orduan berriro ba ezakit hori, ba verdad que no les hori ba mui, mui murrizketa hori, ez? Bai. Eta galdetu beharrizun joustu dizaintzarena eta komentatu dozula, ez? Bai. Eh, da orduan egoera, ba, Gartzelan egon daiteken pertsona batek hori ba, behar izan eskero osasun zaintza spesifikoren bat edo ze se dago, ez? hori zera jartzen ari zaen bezelan za da gero eta kontaktu fisikorik gutxiena, es, albidetzea. Orduan bai. Txan, ari ematen hori. Ba, bueno, hori, horain e, e, dala urte pare bat, ba, eusasunaren eskuntza e, kompetentzia dut hori, e, osakiretzari pasasi, pasatu zioten, ez? Eh? Orduan, horain horrekera eroaten duena osakiretzada, eta arlo horretan, ba, oso, oza, egoera oso, oso lataraz, e, ba, mediku asko keztuten ez dute kartzela sartu nahi eh asketa beste, medikuak ez dute kartzela sartu nahi eta funtzionarioak ez dituzte presoak atera nahi, ez, eh uh -huh. edo ordain claro, uh -huh. ba larrietan, pues e, ba, bueno, hartatu daitezke ba, hori, es gauza latzak eta, uh -huh. eta hori, eta horregaz eta bueno, gero heri zaindegiaren Egoera, ba, oso, oso txarra da. es, eh, badidez e, ba, adimen, bueno, buru gaixotasunak eta e, dituzten e, presoek, ba, saltzen dituzte isolamendu ziretan eta holako uh -huh. auzetan, e, gausak, es, eta, bueno, ta horregaz lotuta ba, ere, kontuagaz, uh -huh. e, ba, bueno, aus eh banandura da e, emakume eta gizonen ziegak, badago kopuru bat eh gizon eta bat emakume emakumez eta eta e, e, preso gizonak diren presoak, que direnez direnes, dituzte emakume emakumentzako ziegak. Eta orduan emakumeak edifendegian egon berdirenean bai solamendu zioetan ere, ez. Uh -huh. Orian eh hor bueno, ba, sartzen gara jakite emakumeen inguruko ba salakiz, bai, bai, e, beraien egoeraren salaketan eta eta hori dana, ez? Bai, horreta horretazbe precisamente e, galdera egin nahi nizun, ez? E, biga, oza, Urte honetan atera, ba, atero zuen, ba, zabalpen honetan, jostenaen zabalpenean importantzia daukalako, baina aurrerri heldu aurretik galdetu nahi nizun esaziz arenean komentatzen ba hori zelandagoen dagoen osasun, <coughs> bueno, osasunaren kontua gartzela honetan, ba bueno, imaginatut utzi izango naiz dau gartzela beresi, bueno, berezi, berri bat izan gurean, igual estela oso ezberdina izango beste batzuekin alderatuta, baina hori zelan guztionek azkenean zaildu egiten duen presoen, presoen zaintza edo bentzat ez, osasunaren arloan, eta eta aurreko urtean egontzan azkenean eriotza es natural baten kasu bat, Nai. ez? Kau, niko hori irakurri eta hori txostenean eta daukazuena, e, pertsona honek danetarik eta gehiago zeukan, ez? Hor, nahi dut esan, zaila esan zematea lehenago edo saiatu nahi izatea esaten ezin izan zelaik ditu edo ez dakitze segertatu kasu horrekin ez joka era zekia izan zan pixka prozesu azin izan eta ze, ze erantzun edo esplikazio edo eman ziren eman izan baziren ezke reso bat hilzen danean e, oza, ematen dituzten e, erantzunak dira E, oza, ez daukat ez dute, zera zalten, berez. Osa, txostenan ere agertzen da, ba, urte honetan, daramagun urte honetan, e, iren, ba, pertsonen, ba, bueno, e, goberno espainoelen Legebiltzarreko biltzarreko e, maian e, emantzen, e, emantziren erantzunak, eta begiratzen bat dituzu, ezke, oza, ez dute zer esaten, ba, izan, e, paro e, parokardiako. Eta, uh -huh. ba, claro, pues gu, guztiok iltzen gara oza, horren ondorioz, baina karo, zerk eragiten du hori ez. Uh -huh. Eta hori ez da, ez da saltzen. Eta esaten da, ez direla e, oza, dana ondo egin dela edo ez da, ez da lagertatu gertatu e, olan berezirik eta arduan ez dute autoksiarik egiten eta ez dute benetasko Ba, benetazko arrazoia moten zergatik irralako, ez? Mm -hmm. Eta eta ematen dituztenean nolako erantzunak eh pribaidad eskatu direlako. Sabe, bela lehen 10 bai ateratzen zituztela prentza batzuk edo mm -hmm. ba bueno, ere esan ez esandez, eh? baina bueno, yeah, bai. baina orain ez bada eskatzen, yeah. ez dute ez dute esaten. Eta eta hori Ah, claro, es queean bueno, uste dugu, ni txostet, beraien errua da norbaitiltzen bada, ze, o sea, sukuartuz, sartuta, zure zaintza ba, ez? Uh -huh. Eta ez ara tapa zaizan, ba, supesan dusuna aurre ikusten o uh -huh. ba ekiditzen saiatzen beintzat, ez? Eta e, arremanik, arremansuzenik badago edo Igarriko dugu arreman zuzenei ba, prezizamente aurkeztu diguzun gartzelaren sistema berrio, berri honen eta erioza kopuruen artean. Zukuste honek, oza, es, lehen komentatu dugun ba, hori ez eh, aliketa kontakturik gitziena izatea funtzionarioekin, es, pertsona, oza, presoek euren artean be aliketa gitzien izatea. Horreke zoek uste duzue igoko duela erioza ez naturalen kopurua ba, izari hori gartzen edo? Bueno, ago baina baina ni gusteu dut azkenean horrek ere eragitz duela pilo bat, eh, mm -hmm. bai kontaktuaren eza ba, ez, baina bueno, osea burristaan ez, beste ste preso mm -hmm. e, gero hori, osasunaren inguruko esak eta eta mm -hmm. holan, gero hori, Inseguritate hori sortuta da ba digitalizazioa eta e, ba, berrikuntza onden ondorioz ez. Uh -huh. Eta, hombra, ba, ez dakita, baina, bueno, nik uste dut, e, e, oza, eskortxarra go, oza, psikologiko ki horreke nola eragiten duen, ba, oso gogorra da, ez. Uh -huh. Eta, bueno... Ba, ez akit. A ber, Marcela, ba, ba, ja, ba, es que berdinda, o que bada, Marcela non ondo bizitzen dan, eskis, ja, esakit, a, ja, ez da, o sea, ja, ez da institutu, ya, el dictate que Eta, eta Ez eta, oin berriro jautz, helduta oraingoan bai emakumen egoerara, eh uh -huh. ze, ze topatu daiteke langraitzeko emakumen moduluetan Naiz. Ba, ba, bueno, hori, e, ba, esan bezala, bueno, e, ba, berriz nire, hain nire paje ba, daga ez de, bueno, ba, gizartea eta kartzela eta nola e, mikro gizarte bat den, baina askoz ba, ez dakit, e, potentziatuta txarra dena, ba, mm -hmm. e, oza, kartzelak gizonentzako pentsatuta dago, ez? Mm -hmm. Eta orduan, emakumeak eh eta hori bueno hori kartzela guztietan, eh, harretan ere, sesarretan ez zegoen emakumeentzako lekua eta ba zituzten, hartzen ba, biltegietan edo egiten zituzten barrakoietan olan, baina bueno, pues hala komoduan, eh? Eta orduan ba, ba bueno, esan dizuana, heritza herrian, pues eh beraiek izolamendu zigetara. E, gero e, kirola egiteko ba eh astean behin bakarrik eh Joan Aldira polikiroldengidea ez Uhum. Eh, bueno, poliquilo bueno, modulo de ba. erzioa cultural Gero, eh, ba eh, gizonek baino gutxiago kobratzen dute. Ez, gero eh, daude bueno, eh, y solamente hoietan dausenean, uhum. normalean Eh, pues, ere buru buruko gaixotasunak, e, gaixotasunak eta dituztenak, ba, ba hori, eh, ba horrez daukate higienea mantentzeko ez daukate saboirik, eztanpoirik, eh pasta, hortza hortz hmm. pasta, eta esabesiz. Mm -hmm. Eta eta bueno, ba dauze, modulo batzuk, birena e, e, derrespeto e, begirune moduloak, no? uh -huh. eta hor, e, ba, suposatzen da, dagoela preso, preso dagoen e, preso bat ziga batetan, eta beste ziga batetan, alboan dagona kristal batetik, uh -huh. dago begiratzen du beste preso batek, zaintzen du, uh -huh. ez? Baina, bueno, hori e, Ba, horregoteko, ba, e, sinatu behar dituzte gauza batzuk, eta bueno, behar zen dituzte, hor zaintza batzuk egitera, eta eta urrengo txanda ez badator, ba, dagoen presoak egin behar du, egiten bat hor duko txanda bator, uh -huh. zaintzen, oza, ere, como marroia esartzen, e, preso bateri ere, uh -huh. ba, hori zaintzaren edo vigilantziaren, Bai, azkenean azken preso dagoena izan da dira, be, bete dezala funtzionarioek janik betetzen ez dituztenak, ez horak gozo, zer eta gainea doainik. Bai, hori da, hori da, hmm. eta, eta gero hori ba, ba ez dakit, esan beharra dago e, ma, ikusten badugu esaten esan dugu, ez? Ba, bueno, bisonentzako bideratuta dagoela kartzela eta pentsatuta dagoela eta holan, Aia, e, begiratzen badu hori txostenan, agertzen da, eh, emakume presuantza, Amengoa, eh, Europ, bueno, Amengoa orokorrean estatuko eh, Europa batasuneko andiena da, ba, eh? Aha. Eta eta, bueno, ere pues, e, kuriosoa da. Bai. Eta gaur zabatu bebait nahi nizun galdetu, ze bai. da Zabaiako makrokartzelan ama diren emakume presoekin? Ba, ba ez dago ez dago, e, nola itzen da bueno hamentzako bat uh -huh. orduan e, ba, normalean beste beste kartzeletara joan behar dira uh -huh. ola nemakumentzako kartzel babrieba da ola edo uh -huh. eta hori eta bueno eh ba, moduan bakarrik umea bakarrik egon alda beraiekaz hiru urte uki arte. Uh -huh. pero campo Mm -hmm. bai, bai, kasu, eta kasu horretan Zabaian sartuta Bueno, prinzipios, lehenengo gartza atzat, Zabaia eukiko luken ama hori Hueltatuko litzateke zabaiara Edo hori ez, ba, ez ba, dakizu ez dakit, Suposatzen dut ba, Ja behin bezkean egon da ba, Suposatzen dut, ez ezin ez dizut Zirtatu, baina bueno, Trasladoa eskatu darko lukela Edo, mm -hmm. edo lako zeser Eta dagoen moduan kartzelak Ez dagoela Ez, ez la, o sea, lekua badago baina ez zaus funtzionariak eh preso geihago egotzeko iguales zioten onartuko. Claro. Eta, eta, eta bueno, esan esan, parga toz dakitzu ez. Etuna izanuen. nik ja bukatze aldera galdetu nahi nizon gauza bat da, claro, eh printzipio oso baiako makrokartzela hau egin bartsuten langraitzeko a jadanik sarkitua zegoelako, ezta? Eta eraitsi edo egingo zutelako. Ze gertatu behar da edo, ze zentzut dirazken nengo berriak? Hore, ba, hombre, e, lan graiz e, hor jarraitzen du preso batzuko jarraitzen dut ere, oza, iugarren graduan eta, mm -hmm. e, ba, bueno, ba, eta dausenak, hor hor dauz, e, mm -hmm. ba, ateratzen dira batzuk egunero, eta, bueno, batzuk e, ba, egun batzuetan, egun zehatzu batzuetan, eta baina hor jarraiten dute eta dana eroan dute kartzela berrira, ez? Eta mm hor -hmm. duan, bueno, ba, alde batetik eta, oza, ez, ez dugu kritika handirik horretan egin nahi, ba, bueno, ba, preso batzuk esaten eh, dutelako, ez dauzela intxartoan, ze, bueno, ba, librago dauzelako, ez? Mm -hmm. Ba, eta ba, batera dauzelako emakun eta izonak, eta hori. Baina, mm -hmm. bueno, ba, bestaletik, ba, janaria dibidez, eh, Zabaian egiten dute, orduan, ba, hortza iltzen da langraitzera, igual guztita, uh -huh. e, eta eta hori ere, olako ba, ez, dago, ez dagoia funtzionari horik, baina hori izaten du dana, ba, alde horretatik, ez da usos yeah. beraien, beraien zako, ez da usos larria, orduan gok ez gugu, esu ere Onda? Baina e, eta baina hori baina bai kartzela, osea, oso zarraba eta hoskenda eta ez dute ez dute botatzen. Baina claro, usten dituzte hori, 3. grado ze kartzela berri da ez dago arraio biderik. Uhum. Orduan egunero atera berra dira, pues kartzela berriki e, ibilindar koluquete e, langraitz errira, langraitza, bai autobus hartzeko, es, yeah. egunero. Uhum. Eta, bueno, eta hori da, salatzen dugun beste puntu bat. Ez? Eta ez dago, jende pilo bat dago daukate hor sartuta, eta ez dago modurik e, e, joateko ez bat duzu Araeltzeko. kotxea, edo duzu takxi, takxi bat zen, ez bat duzu taksi bat hor daintzen. Eta hori ba, bizkaiatik basatoz, eta ia, e, bueno, presoen zati handiena edo, Bizkaitik dator edo, bizkaita mm. zagoen bizitzen Mai. eta, klaro, pues, igual egon zara ba, tardatu tar esakezu ba, lau hor du edo jaten Mai. Ba, bueno, ez dakit puntu honetara alduta galdetu dizkizudan gauza guzti hauetaz aparte zehozer geitzerik daukasun edo agurtu aurretik Ba, ez hori, igual ez atea ba, nahi duena Ba, irakurri, irakurri alduela txostena salaketaren web horrian. Uh -huh. Dala, bueno, sartzen ba, su, salaketa araba. Bai, agertuko da. Ezkere horre inezekituruz. Bai, baina. Bai. Bai. Eta horre Euskaraz eta Gaztelainan da Bale. Eras, ba, ezkerrik asko gurean izateagatik, mm, bai. negatik izan bali zordutan jarraituko genuke egiten. Baina, gupegubu ere programarekin bukatzen joan behar dugunez, ba, eskerrik asko gurean izateagatik ordu hauetan, eta eskerrak beha ematea egiten duzuen lan honengatik sozializazio lan guzti honengatik., gatik. Bueno, eskerrik asko zuei ere honen ba, inguruan hitz egiteagatik, eta interesateagatik, eta hori, amiei esker. ba, vale, eskerrik. Bajarra hituko gu hitz egiten hurrengo baten.. Bale, eta hor, eskerrik Queremos, hay babo, bolsito, y singular, no, no podemos escapar de ti ciudad, no podemos no podemos olvidarte sin salitre tu bar, no podemos o no queremos, hay Bilbao chogocito entrañable singular, no. mañana esta tarde sinces Bilbao pegado a tu acera, fragmentos de vida, firma un sello en la ciudad itinerar, terrenos privados y conocidas en rebaños, eros de tercera tan con capaces y descaños que será será, que será del tallo que creció con sangre cinturón de hierro óxido Bueno, ba, hau izan da, e, gure eguneko azkenengo elkarrizketa, eta bueno, ja, agur izan behar dugu, bi minutu eskaz ditugu agur zateko, eta besterik gabe, bueno, ez dakit, e, zerbait komendatu behar dugun azte larun batean dugu uribarri eguna uribarrin, baita ere larun batero bezala izarbeltzen egongo da e, jantokia, Ezagitei bai eh zapatuan ere goizeko 8 tertatik e, abiatuta ibilaldia bilboko konpartxa ke beraz e, sartu bilboko konpartxa ke webhonean eta baita aurrengo hau e, asteetarako ere ba komite internazionalista ke e, e, duen e, jardunak kapitalismo nere borregiteko egiten dioten esperientziak ba bueno Ekainaren inutik aurrera, baina bueno, sartu komite internasionalistaten guen webgunean eta ikusi egitara Bai, eta, bueno, bestela ere datorren astean ziurrenik, e, oh, behar bada izan ditzakegu gurekin, eta zait, e, tarte txotetik di, digun. Besteri gabe, ba, espero dugu programa guztatu izana, eta agur esateko gara helduza egu. Ba, Besteri gabe... A ver, habéis dicho un bug original, está en 27.5, está. Vay, a ver, a... es, ahí está. Vaya bueno, vay, ahora. Hala, pues, gabón.